Urtarreleko goraldi handiaren ondoren, ekainean argindarra inoizko preziorik garestienera Igo da, Energia Kooperatiboko kide Maria Arretxe gure artean daukagu egunon. Egunon. Horren atzean dagoen, e, arrazoirik e, nagusiena, beroaren, aizezkasiaren eta zeobiaren prezioaren ondorioa da, ala diote behintzat. Bai bueno, ala, ala dioa eta egie esan bain arte esaten zenen e, ekaitz perfektoa ez, e, sortu zela prezioak aurtarriko gorakada horik e, izateko. Ba, batibat fosilen e, igoera, prezioen e, igoera, ba, petroleoaren igoera, berriztagarrien eza, ba, izeta, urikez izatea, eta ze hobi xurien gorakada, ez, da, goan merkatu espekulatiboa. Baino egia esan, e, hor e, repunte batzuk izan ziren urtarri jen, e, baina jabeteko bat ez bestekoa etzen e, horren besterakoa izan, gaur egun egoera bestelakoa da. E, bada jabetet bat baino gehiago megabatioa, megabatio hordue, energia megabatio hordue, laro gehiata eurotik gora dagoala. Eta e, konturatzen aiga, e, prezi horik finkatzen dien merkatu edo pul hortan, mm, prezi horik, ordukako preziorik isten ditun teknologia hidroelektrikak diela. Hordun, e, badaude bueno, ba hor mugimendu batzuk, ze hidroelektrikak berez, zeo bisurik, ez, ez dito, zorionez, ez dito, ez dito, Ondorio bezala, eta e, petroleoaren edo e, erregai fosilen igoerak ere ez diede errigorrezkoak teknologia horik martxan jartzeko. Orduan, e, errotik e, fallatzen duna sistema da, prezi ezartzeko sistema espekulatiboa da. Beraz, e, prezioen igoera tarifa berriak, bezaren aldaketa, e, horren inguruan, ze haipa menegin dezakegu. E, Presiak gora egin dutelako, baina apur batean gero, behera, zer gertatu da azken hastiotan, Maria? E, bueno, a ber, arazoa estructurala da, azkenen sektoren beranada. Bera Osa, egitu nola, egitu ratuta da hon, presioak nola kalkulatzen dien, energian eh e, basortzen duenak e, kasazio horik egiteko modue eta hor e, azkenen gertatu dena da orain eta hemendik eta urtebukaerara badago mef deitzen den olako merkatu e, etorkizuneko energian prezioak aurre ikusi edo e, eta erosi erosiere indatezken merkatu bat eta ez da aurre ikusten hemendik eta urtebukaerara eh oso egun bakar batzutan egongo da energia 80 e, e, e, eurotatik bera Eh, hor claro, badakizuez eh bezakin, ezar erabaki hartu duen estatuk. E, azkenen e, erabaki duena da eta benetan eh kontsumitzaileok eduki behardugun behar dugun e, e, behardugun gain kostu hori nolabai malgutzeko erabaki du bezakin olastea, bai? Eh, olastea diot zez du erabaki irmo bat hartu. Hor e, berrogeita 40 energiaren prezio hori batez bestekoa, Faktura hiasotzen dugun aurreko ia beteko batazbestekoa, berrogeita bost e, euro megabatio hortutik bera baldin badao, bezaberri zereo geita bata izango da, eta hortik gorako prezioak baldin badaude merkatu nogeita no baten. Eta gaina honek ez digu, er, berdin eragingo denei. Bai egiesan, etxeetako konsumo ia guztiriz, zeha mar kilobatiotik berako antzako, da eurri hau, eta gero salbu espen bezala, e, badiru hau e, mendik eta benduko geita maikaraino, mantenduko dela, eta bere hortan utziko duela, hortik aurrera ere, ba, e, pobrezian argetikoa edo vulnerabilitatea pairatzen duen e, familientzako. Eta gero, bueno, horreri erantzita e, tarifen aldaketa. Ez daude lerrokatuta, o sea, ez doz batak bestearekin erlazio zuzenik, baino azkenen guri denak eragiten digu. Ongi hulertu balin badut, eh, Maria, argindar produktoriak ekoizleek Ordaindu behar dute, baina praktikan haren kostua kontsumitzaileek ordaintzen dugu. Bai, hala da, da. azkenen eh orduero prezio bat finkatzen da energiarentzat eta hori da e, dagoan eskaera asetzera heltzen e, den azkeneko teknologiak ezartzen du prezio hori. Ordun ulergarria izan daiteke momenturen baten naiz eta bere zein beharko litekeena teknologia bakoitzari eta eta bakoitzari bakoitzaari e, sortzeak e, kostattzen zaiona e, ordaintzea, ga or bere em margenna edo dena delakoakin. guztiek ordaintzen du sortzen duen teknologia guztik ordaintzen du prezi hori. Ordun e, nola da posible hidroelektrika izatea... E, prezio e, gainkostu horik zeo bixurinak edo, edo petroleoaren gainkostu edo prezio garesti horik, pairatzen ez dikun teknologia, teknologia batek, horren e, prezio garestik jartzea. Ez daok horren gaineko kontrolik. Azken empuja bada eta, eta eta oladen bitiarten ba, eskutatik e, utzita daukegu kontrola. Beraz, e, sistema liberalizatu zutenetik erronka bera, izan dute gobernu ezberdinek, ezta, regulazio gardenago bat eta bidezkoago bat e, lortzean haizu, em, beste galdera bat, haizu, egunerokoan etxean, esate baterako platerak zuk noiz garbitzen dituzu, azte uzten dituzu guztiak bai, dena, euk iberda, bajila familia nitzeko bajila bat, zoain bai, e, edo, edo adere, gau erdikoa mabia karte ezta Bai, bai, hori da. Bueno, hor eh gainetik aipatzeko, orain eh kontsumitzaile guztiak 10 kW bat 15 kWetik berako kontsumitzaile guztiak e, 2.0 TD tarifara joango ga eta hori 3 denbora tartea izango ditugu. Gauekoa da merkeena, gero badaude zortzi ordu bereziki garestig dienak, goitzeko 10etatik ordu bitara eta atsaleko 6 eta bestek nolabait eh hor erdin gelditu die bai esan da eta gero horri bueno, duguna da asteburuk eta jai egunetan e, asteburuko berrogeita zortzi orduk eta jai egunetan e, gaueko tarifa hori eukiko dugula goienerreti gure, gure aholkue da e, ba, bueno, saiatzea zortzi ordu horik e, gutxinez garestinak dien zortzi ordu hori tan e, etxetan konsumo ondio duen e, gailuk e, martxan jartzea baina bueno kasu askotan derrigorrezkoa adalabe bat edo bueno gauza batzu programatu da. Jezke eh, azkenen eh, ba, bai, eh, ondorio bezala eh, igoera hau jasango dugu bai egieda ere zenbakik egin ditugu potentziaren eh, prezioa eh, jetsi egin da eh, horreintzen dugun finkoa eh, nolabait jetsi egin da eta eh, horrek eta eta eh, Energia nahiz eta garesti xegoizan ez dugu deneri berdin e, eragingo eta kasu batzuetan ere adibidez leno e, ordu, egun guztin prezio bakarra zuen konsumitzaile gure kasun, e, oain pikin bat aurreztuko duetarifaldak e, eta honekin. Aizu, e, azkeneko galdera egin egine ezta kooperatiba zarete, goiener kooperatiba, zer eskintzen duzue zehazki? bidezetan. Bueno, e, bai, e, e, bueno, azkenen goianer sortzen da eredu energetiko aldatzeko eta emaitzen dugun zerbitzuetako bat merkaturatzea da. Ordun, bueno, eskatzen dugun, eskaintzen dugun landabiziko gauzen noski berriztagarrik da eta gero gardentasuna. Eta guk konfiantzati lan egiten dugu. Gain ikuste nahi ga, beste enpresak e, zerreskeintzen nahi dieen eta badago lako bat ba, tarifa e, plana batzuk eskaintzean osota kontrola galtzen do. Ordun, ba, bueno, e, E, azkenen e, gure bulegotan edo telefonoz ez, edo eskaini dezakeguna da e, bakoitzaren ornidurari olako bagain behiratu bat eman eta olku batzuk ematea eta e, ba, bueno, e, animatzen dugu jendea ba, azkenen nolabai gauzek aldatzeko e, aleginetan e, ari den proiektu bat esustatzea dela zeharka ez. Osongi, e, askotan, bueno, askotan ez, beti fakturak ulertezinak direlako, eta hori nahita egiten dute, noski. Haizu, ba, plazera izan da zurekin hitz egitea eta beste behin, seguru, e, zurekin solastea, tokatuko zaigu, honek e, luzerako, afera honek luzerako, iraunen duelako. Eztak, eta bestelako beste bat, gurentzule horri? E, bueno, ba oain bada olako sensibilizazio edo joera bat e, konsumo alternatibak e, bilatzea eta bueno, energiaarloan ere badaudela batzutan e, ba, pereza ematzen digula edo baino beidatzeko beidatzeko eta egtan e, animatzeko jendea e, ba, bueno, aldak eta txiki hori egiten gauza handik aldatzen saiat. Zu, zuen inguruko informazioa non aurkitu dezakegu e, web bai, segurazki izango duzu. Bai, Bai, hiru e, e, e, ubebikoitza goiener e, puntu eus hori da goiener taldeko eta hortik merkatura sartu da eke, eta gero e, e, kale berrin gaude kale berrie egun da amaika or, e, alde zaharren bulego eta, eta presentiala ematen du vale, Osongi, e, goiener energia kooperatiboko kide Maria Arretxe, mila eskera honiz nahi duzun arte, ongizan? Zuei, nago hor